перепитав Стефурак. «А, тепер для мене дещо прояснилося». «Дев'ятдесять!» «Сто!» Вночі вкинули до камери немов лантух збитого, закривавленого гарматія. Вошиби і спали, а може прикидалися сплячами. Стефурак страв Синестур Кинулися до побитого. Гарматій був живий, вони поклали його на своє пальто і мовчки сиділи біля нього, наслуховуючи, чи дихає. А коли їх повіки почав склеплювати сон, чисто й тихо забриніла пісня. Ой, пощу я конеченька, ой, пощу я в сад. Боже, дай мені такої сили в останню мою хвилину молився Страус. Нестор щось шепотів і гладив злипливі від крові волосся в'язня. А сам піду квітцю на порадоньку. То чи ж є на світі сила, щоб убити його нас усіх? проскрипів зубами Стефурак. Отець мій по садочку ходить, за поводи конеченька водить. Голоснішала пісня. «Замовкніть!» – гаркнуло в прозурку. «А не змовкну!» Ні – «Ні!» – скрикнув Гарматій. «І землів!» Вранці після сніданку, твердого з половою хліба і води, Гарматія знову покликала на допит. Іти він не міг. Два вахмани потягли його під руки а в'язня вкинули до камери перед обідом. Нічого живого на тілі не зосталося. Усе в свіжих і зашкарублих ранах. Він не дихав. Страус узяв гарматіїву руку. Пульс ще працював. «Убили!» – простогнав Нестор. «Убили!» Гарматіїв поворухнувся, розплющив очі, і ледве чутно прошелестів з печеними губами. Ой, пущу я конеченька в сад, а сам іду квітцю на порадоньку. Візьміть мою пісню. І згас. Візьму. Припав Нестор головою до грудей гарматія. Августин утирав сльози. Шморгав носом, читаючи Стефурак. «Мені ви про це не обмовилися й словом», – дорікнув копач Стефуракові. «Я тільки знаю, що вас брали заложником». «А що було розказувати? Скільки людей загинуло, а ми таки вийшли. Франка не вбили, Нестора випустили раніше, а нас потім». Але перед звільненням усім заложникам прищепили протитифозну вакцину. Який гуманізм укатів, дивувався я. Все ж таки пам'ятають, що ми сиділи у вошивих камерах. Та не були то протитифозні застрики. Намували здорових бацил. Страус, як тобі відомо, помер. Я вижив. А Нестора відтоді не бачу. Аж до вчорашнього дня. Я видів його востання на похоронах професора, згадав Августин. Страшно було дивитися на хлопця. Чорний був, а я й не знав чого. Скільки впало на його голову раптом. Він не плакав, тільки темним поглядом супроводжував домовину, коли її спускали у яму. Грудку землі взяв і не кинув, а губи весь час беззвучно ворушилися. Певне, співав своєму професорові реквієм гарматієву пісню. На заводі Костя Американ поправив кашкета, прибрав незалежного вигляду, з підкресленою гідністю вийняв з внутрішньої кишені паспорт, і подав у віконце на прохідній. Досі два рази заходив, то мусив чекати. Поки кудись там потелефонують, поки дозволять пройти. А тут маєш готову перепустку. Не перепустку, а документ, який зрівнював Американа з усіма цими людьми, що ось поспішають один за одним, крутячи пофарбовану на біло вертушку. Він пройшов подвір'ям повз новий блок цехів і вже не як чужак, а по господарськи, оцінюючи, зміряв високу з бетону і скла споруду, прицмокнув. Щось подібного сказала Перцова. Згадавши Анелю, тепло всміхнувся. Звик уже до неї. Треба буде після роботи зайти, похвалитися і чарку перехилити. Дивно було Косте війти заводським подвір'ям, хоча він тут не вперше. Ось добре знайомий двоповерховий будиночок з флігелями і балкончиками, що скидається на музейний експонат серед нових корпусів. Нині на ньому висить табличка «СКБ». А це ж колишнє приміщення тієї преславної фабрики, біскупських, яка виготовляла плуги, січкарні і борони. Тут Кость ще малим хлопцем не раз підробляв на вантажних роботах. Скільки то часу минуло, аж страшно подумати. З такої собі великої кузні виріс промисловий гігант. Скільки поколінь робітників та інженерів виросло тут. А кости віроки так марно пролетіли на чужині. Ким він нині міг би бути? якби не пішов колись у заокеанські мандри. «Та що вже зараз угадувати? Добре, що хоч на старість зможе довести собі і людям, що ще потрібні його руки. Але підожди, Костю, ти не був у директора, і на роботу тебе ще ніхто не зарахував». І він завернув до адміністративного будинку. «Добрий день, музикозаморський!» Відповів йому на привітання Вадим Іванович Не підводячи голови З надпаперів Так отож Пора братися за діло А ви фрезерний верстат Бачили коли-небудь? Таке вже скажете Що хоч повернися Та й піди Хіба я вам не говорив? Та мені за ним стояти Що касирові на вокзалі Видавати квитки Я ж слюсар першої кляси «Якщо так, то йдіть у відділ кадрів, а потім до Галини Василівни. Вона вам розкаже, що і як». «Дякую, товаришу, скоро багатий», – уклонився Кость. «Але я не знаю, хто така Галина Васильівна».